Особливо ретельно цього припису додержується у Японії, де за біологічним ритмом службовців стежать за допомогою ЕОМ. А в Швейцарії навіть створені спеціальні наручні годинники, які показують не лише час і день тижня, а й період біологічного циклу їхніх власників. Усвідомлення важливості врахування таких таємниць дасть змогу істотно полегшити повсякденне життя, а знання своїх біоритмів та біоритмів своїх партнерів сприятиме психогієні вашої діяльності, гармонізації ділових контактів. Звичайно, від мети зустрічі залежатиме і вибір приміщення, яке чи дозволить партнерові відчути вашу впливовість власний кабінет, чи дасть змогу йому розслабитися кабінет опонента, або ж обоє співрозмовників усвідомлять спільність мети нейтральна територія. Відвідання кабінету партнера показує вашу повагу до нього. Водночас це додає вам авторитетності, особливо якщо ви старший від партнера Щоб справити враження на інших людей, продемонструвати офіційність, впливовість чи навпаки, створити ситуацію невимушеності, треба відповідно умеблювати і облаштувати кабінет Ще до призначення бесіди спрогнозуйте, скільки часу вона триватиме Домовляючись з партнером про зустріч, ви можете виявити гнучкість і пристати на його пропозиції, однак подбайте, щоб було досить часу не лише для викладення суті справи, а й для відповіді на запитання. Головна мета співрозмовника – не бути багатослівним. Але стати зрозумілим партнерові, бо коли той щось не усвідомить у вашому монолозі, то може відчути себе менш компетентним чи просто невігласом. Наслідок – роздратування партнера, а може і втрата його. Тому слід ретельно продумувати структуру і зміст свого повідомлення і для легкості сприймання нової інформації викладати її послідовно. Треба пам'ятати, що бесіди віч-навіч, коли немає хвилини для роздумів, багаті на стресові ситуації. Отже, не варто загострювати атмосферу словесними сварками, безконечною вимогою доказів, додаткових аргументів, шляхом імітації нерозуміння, розпалювання дискусій. Адже гречна поведінка під час ділової бесіди це додатковий шанс досягти бажаного результату. Хоча в буденному житті люди рідко дивляться очі один одному, скоріше навпаки, навіть уникають цього як настирливого втручання в приватне життя. Проте під час бесіди не слід дивитись у бік, бо у співрозмовника може скластися враження, що його словами нехтують чи неуважно слухають та й довідатись про реакцію співбесідника на мовлене, згода чи заперечення, симпатія чи осуд, легковажність чи серйозність сприймання, можна лише зазирнувши йому увічі. Фахівці запевняють, що оптимальним є просторове розміщення співрозмовників тоді, коли вони сидять під певним кутом, трохи навскоси з ледь похиленою набік головою. Це якнайкраще сприяє тому, що співбесідники перебувають у полі зору один одного, але мають змогу дивитись і вбік відводячи очей, і отже, не ображаючи своєю неуважністю або нещирістю партнера і пильним поглядом не нав'язуючи себе співрозмовникові. Водночас ви маєте дивитися своєму співрозмовникові у вічі не менше двох третин часу розмови, бо лише за цієї умови ви справляєте на нього враження людини відвертої, уважної, зацікавленої бесідою. Нагадаємо, що жінки використовують зоровий контакт як форму спілкування частіше, ніж чоловіки, а також вони довше не відводять поглядом. Визначаючи місце положення, зручне для обох співрозмовників, слід враховувати і претензії кожної людини на наявність власного